hoofstuk 24. Gederende die namedag van die achtste dag, volgens die huidige tydsrekening om drie uur, is die kynkie in die tempel besnui en het die naam Yahshua ontvang wat die engel genoem het, nog voordat die kynkie in die moederskoot ontvang was. Daar echter in die geval van die bewys van die maagdelikheid van Miriam die tyd van haar reiniging dan wettig kon beskou word, kon Miriam ook dadelijk in die tempel gereinig word. Daarom het Miriam spoedig na die besnuitnes die kynkie op haar arm geneem en om die tempel binne gedra, so dat sy hom met Joosef aan die meester kon voorstel, volgens die wet van Mooses. So dit dan ook beskryf staan in die wet van Elohim, al die eersgeborenes moet aan die meester apart gestel wees en daarom moet daar een paar toortelduive of een paar jongduive geoffer word. En Miriam het een paar toortelduive geoffer en hulle op die offeraltaar geplaas en die priester het die offer aangeneem en vir Miriam geseen. Nou was daar te Jerusalem ook een man met die naam van Simeon, wat buitengewoon vroom en godsvruchtig was, en wat op die troos van Israel gewag het, want hy was vervul met die gees van Elohim. Die gees van Yahweh het tevooraan hierdie man gesê, Jy sal die dood van die lichamelike lichaam nie sien, voordat jy Yahshua sal sien, die gesaafde van Elohim, wat die Messias van die wereld is nie. Innerlijk daartoe aangedrewe, het hy daarom die tempel binnengekom, juist toe Jozef en Mirjam nog met die kind in die tempel was, en nog gedoen het wat die wet alles verlang het. Toe het die kleinkie sien, het hy dadelijk naar die ouwers gegaan, en hulle gevra of loom sal toelaat om om een kleinere keer in sy arms te hou. Die godvruchtige ouwerpaar het het graag aan die ou, buitengewone vroe man toegestaan wat hulle goed geken het, en Simeon het die kleinkie in sy arms geneem, om gelief koos, terwyl hy Elohim inniglik geloof het, en net in slotte gesê, Meester, laat die dienaar nou in vrede gaan, soos hy gesê het, want my oe het nou die verlosser gesien, wat hy aan ons vaders en profete beloof het. Hom het die berei vir al die volkere, een lig om die heidene te verlig, een lig tot lof van die volk Israel, Jozef en Mirjam was self verwonderd oor die woorde van Simeon, want hulle het nog nie verstaan wat hy van die kind getuig het nie. Simeon het die keinkie nou weer aan Mirjam teruggegee, hulle albei geseen en toe met Mirjam gepraat. Kyk, hy word opgesteld tot val en opstanding van baie in Israel en tot die teken wat weerspreek gaan word. Een swaard sal dier die siel dring, so dat die beraadslaging of gedagtes van baie harte openbaar sal word. Miriam het die woorde van Simeon nie verstaan nie, maar nogthans het sy die diep in haar hart bewaar. Dit het Jozef ook gedoen, en hy het Elohim daarom met baie liefde en kracht in sy hart geloof en geprys. Hoofstuk 25 In hierdie tyd was daar een profetes in die tempel, Anna was haar naam, sy was dochter van Faneel uit die stam van Aser. Sy was al op 'n hoë leeftijd en so vroom dat sy haar self toe sy in haar jeug met ‘n man getrouw het, uit liefde tot, tot Elohim 7 jaar lang nie voor haar man ontklee het nie en gedierne hierdie tyd haar maagdelikheid bewaar het. Sy word toe een weder weet toe sy 80 jaar oud was het toe daarlik in die tempel ingegaan en dit nooit meer verlaat nie. Hier het sy uitsluitlik vir Yahweh Elohim dag en dag gedien, dier te bid en te vas. By hierdie geleentheid was sy reeds vier jaar in die tempel en het sy nou eveneens nader gekom, Yahweh Elohim geprys en so met amal in Jerusalem wat die verlosser verwag het gespreek oor die geest van Elohim wat hy haar ingegee het. Toes hy haar profetiese woorde geëindig het, het sy ook na die kankie gevra, om geliefkoos en Elohim geprys en geloof. Daarna het sy die kankie weer aan Miriam teruggegee, en aan haar gesê, Gelukkig en geseend is jy oomaagd, omdat hy die moeder is van my meester. Skep daar echter geen beha in, om jy daarom te laat prijs nie, want uitsluitend hy wat syg aan die bors, is waardig om dier ons almal gegloe, geprys en aanbid te wort. Na hierdie woorde het die profetes weer teruggekeer, en Joosef en Miriam met die tempel weer verlaat, nadat hulle drie ure daar dier gebring het, en by familielid huisvesting gesoek. Maar toe hulle daar aankom, het sy die huis gesluit gevind, want die familielid was op daardie oomlik ook juist in Bethlehem vir die inskrywing. Jozef het nie geweet wat hy nou moes doen nie, want ten eerste was dit al heel te donker, soos wat het gedeer na hierdie koorda van die seisoen gewoonlik was, en ten tweede was daar byna geen huis meer open in hierdie tyd nie, soveel meer omdat dit in voorsabbat was. Dit was te koud om in die open licht te oornag, want daar was ryp op die velde en bovendiene daar nog een kouwe wind gewaai. Terwyl Josef gewik en geweeg het en tot die meester gebid het, dat hy om uit hierdie nood zou help, kyk, het daarop eense een jong vername Israeliet na Joosef aangestap gekom en om gevra, Wat doen hy hier so laat met die bagasie op straat? Is hy toch ook een Israeliet? Wie jy dan nie wat die gebruik is nie? Die Jozef sê, Kyk, ek is uit die stam van David, Ek was vandag in die tempel, En het aan die meester geoffer, Die vroege duisternis het my oorval, En nou kan ek geen huisvesting vind, En is een groot nood van wie in my vrou en haar kind. En die jonge Israeliet het dan Jozef gesê, Kom dan met my saam, Dan sê ek julle vir het draag dis een klein geldstuk, of vir die waarde daarvan, tot morgen onder dak verleen. En moe Joosef en Miriam, wat op die lasteer gesit het, en met sy drie seens die Israeliet na n prachtige huis gevolg, en het daar een herberg in een eenvoudige kamerkie geneem.